просячи вірності і самітництва. А живі, в яких раз у раз спалахувало світло, наче вони безупинно щось знаходили, відкривали, і Галя збагнула, що на неї дивиться не Андрій, якого давно немає, а його очима Нестор. Дивиться і кличе до життя її міцну, здорову і благодатну сутність, а за ним... Десь дуже далеко проступає силует буйно-чубого юнака з гітарою, який мовить з докором до неї. Я міг би тобі стати добрим другом. Галя йшла назустріч Несторовим очам за порадою. Та враз ковпак, створений довкружнеї натужним двихтінням машин, розкрившися від скрипу пересувного крана, що промчав над її головою. З кабіни крана виглянула дівчина, пов'язана малиновою косинкою, помахала рукою. «Привіт, Мартусю!» – гукнула Галя. Кран проплив понад головами людей і другий кінець цеху, а тоді прийшло до Галі застережливе. «А хіба не може скластися так і в мене? Якщо б я так, як у Марти? Ні, але життя не суцільне свято. Та й Мартуся, хіба вона могла тоді знати, що вибирає собі не Михайла Аполоновича, а всього-навсього міська два пальчики. Мартусина сповідь Якось увечері, було це ранньої весни, до Галі в дім завітала несподівана гостя. Несподівана, бо з Мартою Галя компанії не водила. Дружину міська конференсьє знала тільки в обличчя. Місько, коли вів концертну програму, приходив до театру з нею. Марта сиділа в ложі, окремо від людей, надміру пишно одягнена, зверхня. Галя часом придивлялася до неї, намагаючись збагнути, звідки в людини, Молодої, та ще й такої, яка не працює, могла взятися ота гордовитість. Що вона встигла доброго зробити, чим пишається? А втім, не мусила б над цим і задумуватися. Пиху породжує неробство або низька культура людини. Проте в гарних очах Марти, коли вдавалося перехопити її погляд, Галя вловлювала якийсь прихований смуток, і тоді їй здавалося, що ця жінка глибоко нещаслива. Зрештою, це хвилеве враження швидко розвіювалося. Після концерту місько заходив до неї в ложу, допомагав їй одягнутися, і обоє, вона струнка з бездоганною фігурою, він круглий, опецькуватий на високих платформах, і все одно на півголовини від своєї дружини обоє виходили з театру на зупинку таксі. В автобус не сідали ніколи, і там довго чекали. Люди минали їх, віталися. Марта відповідала ледь помітним кивком голови. Місько стояв біля неї набундючений з виставленим уперед підборіддям. Такий захід, чекати на зупинці таксі, поки глядачі вийдуть з театру. Був міськом давно дбайливо продуманий. Адже в залі його талант оцінювала маса. А маса в театрі аплодує усім. Тут він приймав визнання індивідуальні. Прицінь, лише його одного з усього цього натовпу впізнають, кланяються. Це бачить Марта, і, певно, сповнюється гордістю за свого чоловіка. Ось усі пройшли, мов тіні, невідомі, сірі. Він же, міська знаменитість, стоїть, заклавши праву руку за порт пальта або піджака, немов на своєрідному параді, а поруч – вродлива, шикарно одягнена, вдекорована, найвишуканішою біжутерією жінка, рівною якій – у місті немає І ось вона Прийшла Чого? Збентежена, розгублена З тим знайомим смутком в очах Марта зупинилася на порозі розстебнула комір Замшевої шубки Зняла норкову шапочку І так у нерішучості Стояла, не знаючи Як пояснити причину Свого візиту «Та ви роздягайтеся, сідайте», – попросила Галя. «Дякую. Ви маєте трохи часу. Я прошу вислухати мене. Не дивуйтеся, що хочу сповідатися саме перед вами. Я знаю вас давно, здалеку. Правда, але ви чомусь завжди викликали в мене довір'я. Крім того, мені відомо, яке горе спіткало вас» то подумала, що зможете мене зрозуміти. Розповідайте, розповідайте. Не знаю, як почати. Словом, мені здавалося до сьогодні, що я до того всього згодом звикну, що воно врешті сподобається. А нині злякалася. Що буде зі мною, якщо таке життя колись влаштує? Я потребую поради, допомоги, а всі... Бокуються. А, власне, бокую я. Бо як маю зближатися з людьми, коли мене зробили іншою? У всьому. У поведінці, способі мислення, навіть у цьому. Марта зім'яла в руці бежеву шапочку. А я не така. І до того життя, в якому опинилася, зовсім не надаюся. Вам дивно, чому я вийшла за... Сталося то, як у поганенькому водевілі. Наша підгірська школа брала участь в огляді художньої самодіяльності. Я вчилася тоді в 10 класі. Виконувала якийсь там сольний номер на сцені міського театру. У школі я грала у драмгуртку, співала, там це виходило. А тут зал великий, голос у мене слабенький, хоч і чистий. Він вів концерт. «Ад мейорем глоріам!» «До найвищої слави!» – вигукнув місько. Два пальчики, коли зі сцени за куліси вибігла Марта, розчервоніла, засоромлена, провалилася. На найвищій ноті у фіналі забракло дихання, тільки передчасні оплески врятували її від зриву. Не вклонившись публіці, вона покинула сцену і сторопіла від незрозумілих слів конференціє. Що, що? Майор? Який майор? Санкта симпліцитас. Свята простота. До найвищої слави, як говорили древні римляни, до найвищої слави, богини вокалу.